Un viatge arreu del món, a través de la música i els llibres. La tarda és dijous, són les 6 de la tarda i és temps de VIP Sons. Sí. Temps de VIP Sons, temps de viatjar a través dels llibres i a través de la música. directe de la Biblioteca de Palafrugell i, com us deia abans, és temps de Vipsons i avui tenim doncs una taula força plena una taula on més és hi ha hagut molt de moviment eh, en aquest just abans de començar el programa ens acompanya el en Josep, bona tarda ens acompanya la sis, bona tarda, Asís bona tarda. ens acompanyen la Cautar i la Sara bona tarda, bona tarda. a tots els llocs i la Gemma i en Joan, bona tarda. bona tarda bona tarda a tots i tenim un convidat que hem de dir que eh, ha costat una mica perquè el tenim amb nosaltres i que estem molt agraïts perquè sabem que té una agenda molt atapeïda. Ens acompanya el tinent d'alcalde i futur alcalde de Palafrugell, Sergi Sabrià. Bona tarda. Bona tarda. I benvingut. Moltes I gràcies. Carme, eh, que està sempre al nostre costat, tots per eh, tirant endavant aquest programa. Bona tarda, Carme. Bona tarda. Hem de dir que no sabíem si... En si podria arribar o, eh, a l'hora o no que teníem, eh, volíem parlar de moltes coses volíem aprofitar doncs, eh, que aquest programa fos un punt de trobada entre el que és doncs, eh, la gent de l'Ajuntament i la joventut de Palafrugell, Afrogell a més a més en un espai, que és, eh, un, un espai de trobada per molta gent en el poble, com és la Biblioteca de Palafusell i Vipsons, que és un programa que intenta doncs, fer de pont entre totes aquestes coses i que sigui un motiu de recerca, de documentació i d'utilitzar doncs, tots els mitjans de la biblioteca per anar més enllà. Jo seria un munt de preguntes, jo no sé com voleu començar, o si en Sergi vol començar d'alguna manera, o volíem parlar de política, volíem parlar de què es pot fer al poble, volíem que el Sergi expliqués doncs, eh, què s'està fent, què es farà i volíem també, sobretot, que vosaltres doncs, eh, expliquéssiu eh, què voldríeu que es fes jo no sé qui vol començar si voleu començo jo, només demanant-vos disculpes per haver-lo fet petit d'aquesta manera, però no ha sigut una reunió, sinó un incident familiar d'última hora, que la veritat és que ha acabat bé, per tant, cap problema, i al final, doncs bé, 5 minuts de retard, però podem fer-ho al programa tranquil·lament, o sigui que, que res, que podem començar quan vulgueu. I comença. Nos hem i el Duan penso que tenen Treballar. han treballat. <laughs> Uh, nosaltres primer de tot, uh, et voldríem demanar que primer de tot si t'agradaria que et tractessin de tu o de vostè. Home, de tu, si us plau. De tu, de tu fa molt gran, eh, i no tinc 33 anys ara, eh? o sigui que no, no, sembla tu, de tu sempre. I què creus que pots aportar tu de diferent des altres alcaldes? Com sí. Difícil és eh? la pregunta per començar. Jo crec que no jo, sinó una mica el grup de gent que ens vam presentar i encara estem a l'Ajuntament el que podíem aportar sobretot era frescor i una de les crítiques que, que fèiem i que, i que és una cosa que ja hem d'anar molt en compte per no caure també nosaltres és que la gent dura molt en els carres polítics. I la nostra idea és arribem joves amb moltes ganes de fer coses, fer la nostra etapa i marxar perquè en vinguin uns altres, que podeu ser vosaltres perfectament, i, i agafin el relleu. I aquí el problema una mica és que hi ha gent molt preparada, molt professional, que ens sap, en sap molt de, de fer de política i que fa molt bona feina a l'Ajuntament, però que fa etapes molt llargues. I nosaltres això és una cosa que des del primer dia dèiem que no ens agradava. Jo eh, he començat amb, amb 32 i m'agradaria deixar-ho doncs, amb 37, amb 38 tinguem aquesta etapa una mica feta i passar, i passar altres coses i jo crec que aquesta frescor i aquesta, que, venint a aquesta etapa que som més joves i que potser tens idees més noves és la, la principal aportació que, que podem fer o que hem de fer Creus que t'agradarà ser alcalde? Fa una mica de por aquí entre, entre nosaltres se'ns fa, se fa una mica gran també perquè quan tu planteges o quan dius vinga va, posem-hi a fer política una mica a veure si, si podem donar-li un enfocament més jove a fer coses noves no et planteges que seràs l'alcalde et planteges que seràs com la mosca darrere l'orella que els emprenyaràs, que els idees escolta, aneu cap aquí, aneu cap allà i quan te trobes en una situació de ser alcalde fa molta il·lusió però fa una mica de pot també sí, eh? I quines avions tens pensades per fer alcalde? Algun, algun edifici, algun... Hi molta feina en aquest poble. Jo crec que hem de fer més que edificis nous, que crec que el que tenim són molts de, de vells que els hem d'anar posant al dies, alguns que hem d'ampliar, com la biblioteca. I aquest no l'ampliem perquè sigui vell, sinó perquè està, està sempre a ple. Tinc la Carme aquí darrere que m'està vigilant a veure si perquè funciona molt bé, perquè tenim ganes de fer més coses i llavors jo crec que més que fer invents nous hem d'arreglar coses que ja tenim i que no estan tan com haurien d'estar, com el mateix ajuntament o, o ampliar-ne d'altres perquè funcionen molt bé i perquè la gent els està fent servir molt i perquè tenim més idees de fer-hi coses com poden ser a la biblioteca, per dir me només dos. Jo sé que en Iussef també tenia una pregunta eh, que havia preparat per en Sergi. Sí, senyor Sergi, m'agradaria preguntar-li si... Hem de tu, eh? Sense senyor ni... Sí, molt M'agradaria preguntar-li si en un futur seria possible habilitar un local municipal per, per que hi puguin anar les tardes, els caps de setmana, els joves. Ah. Aquesta pregunta la tenia jo també, eh? Sí? Mira, quan tenim un, un projecte que és quan, quan neix 13... Progrés, que ho teniu aquí darrere i que s'hi estan fent moltes coses, neix, jo crec que amb, amb aquesta idea. I amb els anys, i amb una cosa que és molt habitual i que no és culpa de ningú, tothom necessita espais i allà s'hi van acumulant moltes coses que no són les que tocarien, que ser l'espai dels joves de Palafrugell, on disposessin d'aules d'informàtica, d'aules on no hi hagués res, simplement per poder-se reunir i per poder-hi passar el temps. La idea nostra, i ja hem començat, amb una idea que jo crec que us, que us agradarà que és. hi havia un espai per exemple dedicat a arxiu ple de papers de l'Ajuntament de, de, de saber quan. això d'aquí un parell de setmanes ho buidarem i ho convertirem en un buc d'assaig per grups de música doncs l'idea és tot aquell espai anar-lo buidant i que sigui realment el lloc a disposició dels joves del poble on hi hagi el, el regidor i equip petit de gent que, que posa en marxa tots els temes vinculats a joventut però sobretot amb molt d'espai buit perquè vosaltres pugueu crear disposar d'espai i tenir, tenir llocs on reunir-se con crear associacions noves on planificar noves idees i la idea és una mica alliberar un espai que, fa, que hauria de servir per això i que últimament no hi ha servit gaire Com ho veus? Sí, sí, ho et ve sí, no? sí. Per, qua per quant seria això? És un procés que ja ha començat, com deia, jo crec que el, el primer pas era buidar aquesta part que és arxiu i convertir-ho en un espai que també era molt necessari com, perquè tenim molt moviment musical cada vegada més i tenir un, un buc de música, sobretot pels grups que comencen perquè després la gent ja s'espavila i troba el seu propi espai, però per arrencar aquest és un primer pas i a partir d'aquí hi ha una planificació a poc a poc d'anar buidant tots els espais ocupats per tallers i temes no vinculats directament a joves que fan un servei important però que estan de altres espais de, de Palafrugell. Perquè jo he de dir que, eh, bueno, el programa Vipsons, doncs, ja és, Aquesta és la tercera temporada que el fem. Sí. Primer hi havia la Laura i després, doncs, hem anat seguint, recullint el testimoni mm, i hem anat intentant, doncs, recull les opinions dels joves i també de tot el que passava a través de la biblioteca. La biblioteca, doncs, eh, jo des de fora veig que és un centre, doncs, eh, moltes coses i que a vegades s'escapa de del que hauria de ser i que, efectivament, falta aquest espai han demanat ells, però que crec que falta eh, un espai doncs, pels robes i que puguin eh, no forçosament estar enquadrats amb en una activitat eh, i en monitor, sinó no sé, per poder generar coses estem, estem totalment d'acord bàsicament és aquesta la idea eh? una, espais lliures, no, no forçosament guiats, on ells puguin doncs això, generar, generar noves idees eh, tenir espai de, simplement de reunió per ser-hi, per estar-hi per pensar, decidir perquè si no acaba sento la biblioteca també ens som, en som conscients d'això. ocasionalment no no, no cada, cada dia cada dia sí sí què ves femes ania dit perquè jo coneca a molts gens de la meva edat i tal i clar per dificultats econòmiques no poden accedir a un club per exemple de futbol o a bàsquet i m'havei preguntar-li si en un futur eh, es podria facilitar aquest accés que no fos tan econòmicament sinó per eh, qualitativament per la persona són reptes eh? i són deures jo ja entenc eh? que, ens, que ens poseu aquests deures nosaltres els clubs els ajudem molt però no deixen de ser entitats privades que una mica ells prenen les seves decisions sobre com més i no és l'accés tot el que depèn més directament de, de l'Ajuntament i de la Regidoria d'Esports l'accés és més fàcil i és més fàcil que d'alguna manera sigui becat o que qui tingui més dificultats i tingui més facilitats d'accés amb els clubs això és una mica més difícil tot i que jo penso que alguns els coneix de prop fan un esforç important per intentar que tothom qui tingui ganes de jugar a handbol, a futbol, a bàsquet pugui accedir-hi, tot i que no sempre es dona, jo crec que fan un esforç important, però ens és més difícil amb, amb els clubs que tenen la seva pròpia estructura i que així ha de ser i que s'autoorganitzen ells que, que amb, els, amb les coses que organitzem nosaltres directament i on aquí sempre... Sí que sempre vetlles, perquè el que té més dificultats en aquest cas econòmic és com deies tu, sí, el que té més fàcil dentrar i que no li suposi cap cost econòmic, tot i que els clubs és una mica més complexa. Això vol dir que l'Ajuntament intervé indirectament no, sobre els clubs sobre els clubs nosaltres els ajudem a subsistir, a tirar endavant, a poder pagar els àrbits al cap de setmana quan hi ha competicions, vetllem perquè el que, la feina que facin sigui sobretot més educativa que competitiva, sobretot a les primeres edats, a partir dels 16-17 anys, doncs, una mica que decideixin sols. Però aquesta, aquesta part d'accés, aquesta part de quotes, a nosaltres ens és una mica més difícil intervenir, i tot i que sí que treballem conjuntament amb ells i jo crec que en aquí llança una llança a favor seva perquè crec que en molts casos intenten que qui tingui ganes de jugar pugui ser-hi i donar-li facilitats. Tornarem sobre aquest tema perquè ens sembla molt interessant, però ja també la Cautori i la Sara que tenien altres preguntes. Sí, a mi m'agradaria preguntar te si t'hauràs de dedicar-te al món de la política. Sí. Sí, sí, és una experiència nova per a mi perquè jo havia treballat amb altres coses fins ara i fa un any que m'hi dedico és una feina que no l'acabes mai eh? no pots anar mai a dormir amb la sensació que tens la feina feta i has de dedicar moltes hores ara fas un servei a la població cada dia quan surs d'allà creus que has intentat fer la vida de la gent una mica més fàcil i te'n vas a dormir la veritat és que és satisfet igual que amb la feina sense acabar te'n vas a dormir satisfet però recupero el que deia al principi jo crec que s'hi han de dedicar etapes de la vida i després passar altres coses i donar sempre peu a gent nova i tu, doncs, jo he triat dedicar-hi, doncs, aquesta de, dels 30 als 40, per exemple, dels 30 als 38, i algú altre pot dir, doncs mira, el dels 60, quan tinc una vida professional feta i tinc molta experiència, dedicar me Però jo crec que sempre hem de fer franges curtes i després doncs, aprofitar els coneixements que tinguis i, de, i donar pas a gent nova. El més important en política per mi és que vingui gent sempre amb idees noves i propostes noves. Què t'agradaria, a part de ser tinent alcalde, t'agradaria ser una, una altra cosa? Uh, mira, jo m'he anat posant passos petits i més o menys uh, s'han anat complint. Durant molt de temps vaig fer la, la meva vida professional a Barcelona perquè me' vaig anar a estudiar allà, vaig estar-hi pràcticament 13 anys i un dels meus objectius en el seu moment era trobar una feina a Girona i era més que el tipus de feina, era el lloc on volia viure. O sigui, jo volia viure a Palafrocell i tenia la família i tenia els amics i és allò com on m'agrada viure i aquests passos els he anat fent... Uh, tinc tot, i penso molt en què faré quan acabi aquesta etapa que em dedico a la política però no ho tinc decidit eh, vull dir que una mica com em vagi encaminant decidiré, ara estic molt content en el lloc on estic i amb la feina que, que he fet fins ara i em, espero poder ne fer molt a l'Ajuntament però no ho tinc clar, és una bona pregunta i me la faig jo molts de dies també eh? Gemma, és bon? En tenen moltes la Gemma, Joan és bon, moltes Què en penses del poble? T'agrada? Sí. Mira, el poble tenen... hi, ha, hi ha una primera cosa que jo crec que tots hi estarem d'acord el teu poble t'agrada per sobre de tot de tot, perquè és el teu I a partir d'aquí jo crec que en aquest i precisament els que ens posem a fer polítiques que perquè pensem que hi ha moltes, moltes coses que podrien estar millor però per sobre de tot el teu poble t'agrada perquè és el teu i és el lloc on has nascut i has vingut a viure tots els teus amics són d'aquí i no d'un altre lloc per tant, per sobre de tot t'agrada per això ara es poden millorar moltes coses en aquest poble moltes coses podrien estar més bé i quan anem parlant doncs de, des de les coses que es fan pels joves que n'hi podria haver més o n'hi podria haver de diferents des dels edificis que parlàvem abans que potser no hi ha tots els que hi de d'haver o no estan com haurien d'estar o els carrers o les places que potser podrien haver ser més verdes i haver-hi més arbres i tot, tot això de cada cosa que parléssim la podríem millorar molt però el poble t'agrada sobretot sobretot perquè és el teu i el poble ha augmentat ha disminuït de quantitat de gent? Estar, aquest poble va estar durant 5 o 6 anys, o no més, potser 10 o 12 anys, eh, situat a les 17, als 17.000 habitants. I amb una franja de 6 anys, 7 anys, hem passat dels 17.000 als 23.000, que són molt, és un creixement molt, molt gran un creixement molt ric, perquè hem crescut amb molta gent d'aquí, ha vingut també molta gent de fora, ara tornem a passar una etapa de molta natalitat i per tant, les eh, tornarem a créixer en aquest cas, no de, no de gent que decideix fer, venir a viure per la Frugeri, que venia des de fora, sinó de molts nens que estan naixent aquí i s'ha Bueno, ha sigut una, una etapa d'un creixement importantíssim. Però això és bo, perquè vol dir que la gent té ganes de viure a Palafrugell. Jo, jo he de confessar que no sé mai quan explico... Jo no sóc de Palafrugell, porto 11 anys ara aquí. Bueno, jo tinc una relació des de petit, però... Jo no sé mai si és un poble gran o una ciutat petita. Ja, tenim, tenim aquella... A mi una paraula que m'encanta, que és que és una vila. I te quedes en oh. aquest entremig entre, entre una petita ciutat i un poble. Quan... Com, fas, com fèiem política al principi quan hi havia eleccions i tot això que fas a vegades debats d'aquells que, que fan una mica de riure no? al final, però fèiem, hi havia molt debat d'això entre la gent que plantejava que això a Palafrugell era el moment de convertir-se en una ciutat i d'altres que plantejava més que érem una vila i que havíem de mantenir la vila que vol dir que la ciutat encara no l'era mica que les coses bones que ens agrada de ser un poble que no s'havien de perdre i en això vam fer un debat molt extens jo em això, o si sigui, som una vila per tant no som una ciutat i tampoc som un poble hem de tenir lo bo de les dues coses hem de tenir els serveis d'una ciutat donar-li als ciutadans les possibilitats d'una ciutat i mantenir una manera de viure que s'assembli molt més a la d'un poble Què més? Per què vas decidir presentar-te alcalde? Aquest... Això sí que és el més difícil d'explicar van fer un grup de gent molt maco, la veritat és que vam fer un grup de 15 persones d'edats de semblants fins i tot alguns havíem estudiat junts a l'Institut Frederic Martí, ens vam reunir moltes vegades vam, vam parlar moltes i moltes i moltes hores de com creiem que havia de ser el poble i quan faltaven dos mesos vam de decidir qui es posava davant i, home, no va ser un sorteig, perquè no va ser un sorteig, però, bueno, algun dels tres havia de sortir i jo en aquell moment potser era el que ho tenia més bé i ho vam fer així. Però la veritat és que jo sempre penso que som un grup, eh? No, no, és, allò, no és un líder amb una gent que va darrere, no, no. Som un grup de gent que ens un veiem equip. molt sovint, que treballem junts, que no és molt gran, però que... Un equip. Sí, sí, és un equip, és un equip, sí, sí. Uh, jo sempre demano, quan tenim algun convidat, doncs eh, que, ens porti, que ens porti música i ha de confessar que la majoria se n'obliden o que últim ha d'agafar cosa aquí la biblioteca però que en Sergi veig que se n'ha recordat que porten Ai. música i hem triat del que has portat Antoni a font Molt bé. que és un tema que es diu Alegría L'alegria d'Antoni Afon, que és el que ens ha portat en, en Sergi. Seguim a Vipson, seguim viatjant a través dels llibres, de la música i avui de la política o de la, o de la no política, en tot cas, el que és doncs, el dia a dia i la convivència entre tots a la nostra vila. Seguim i tenim, eh, tenim gent que va arribant, gent que va marxant també, perquè, com us deia, és un, és un programa maco i que volem aprofitar i que serveixi, doncs, a, perquè realment d'aquí sortim moltes coses ens acompanyen Faisal també que ha vingut doncs, és una mena de representació de l'espai jove de Can Genís i penso que té preguntes per en Sergi és per en Sergi oi la pregunta? doncs endavant ah, jo vull preguntar quan juguem a futbol allà xutan la pilota i se'n va els, pels veïns no? i cada 3x2 anem a buscar-la i molestem els veïns i, el sí, i volem ballar allà ja, per no molestar la gent allà saps? Molt punt. Sí? Ara no dir-te que Catalunya la end de seguida, no ho sé però si sí, com sí apunto això. i li explicaré al regidor de serveis que mm. va sempre amb una llista de deures per fer. L Hem de posar una mica de tanca. Esteu cas a Vallès? No, una mica, sí. Sí, no? Una mica. Sí. No. És un posto per fer coses. I vas crec. cada tarda? Sí. sí. Sí. Molt bé. Molt bé, molt mm. bé. Però a mi em sembla bé que per molt bé que vostegeu que segueu demanant, segueu demanant sempre amb feixala ens sortirà barat o perquè una mica de tanca ja ens ja en sortirem no tanca, sí <ríe> bueno, no, seguim sí, qui més eh... la Gemma em penso oh... <ríe> la Gemma sempre té una pregunta a <ríe> punt una pregunta <ríe> més uh, abans ens has dit que havies estudiat en, en l'institut mm, doncs també et volem demanar que a quina escola havies estudiat al Sant Jordi ah, i vosaltres? Bé. Sí? Doncs sí, sí, el Sant Jordi, al Sant Jordi. Vaig anar a Calatulita a fer per volari, però res, un any, perquè no em va agradar gens. No sé per què, diuen que sempre plorava i que sempre estava enfadat i ja me van portar cap al Sant Jordi i vaig fer tot l'EGB allà, bueno, els dos cursos de preescolar i tot l'EGB vaig fer al Sant Jordi. De fet, encara els vaig a veure de tant en tant. Quan eres petit t'agradava estudiar? <t 'ha> Mm, això li de, si li preguntes a la meva mare et dirà que no que mirava de treballar al mínim i de poder-m'ho anar traient sense gaires problemes sempre m'ha agradat sempre m'ha agradat aprendre coses el que passa que les mates m'agradaven i l'anglès no i les mates sempre ho tenia tot a punt i l'anglès també doncs era l'últim dia a veure el que podia fer m'agradava molt triar i dedicar-me a les, les assignatures que m'agradaven i les que no m'acostaven més Bueno, ens estem aquí barallant la Carme i jo per fer preguntes, jo en tinc una també, i després si casa. Jo sempre, quan portem algun convidat, sempre demano, quan me'n recordo, perquè a vegades se'n passa, quin és l'últim llibre, que és el darrer llibre que has agafat a la biblioteca, o la darrera pel·lícula, o el darrer disc? Ara em renyareu, no vinc mai a la biblioteca, ah. i vaig venir, vinc quan la Carme organitza coses, però no sóc un usuari de la biblioteca compro molts llibres, m'agrada molt comprar llibres, tinc una biblioteca a casa que fa gots per mi o sigui, estic content. I llegeixo molta, o, llege, ara Llegeixo poc, també he de confessar-ho, perquè, bueno, perquè em passo el dia llegint contractes i a vegades quan arribo a casa doncs en tinc menys ganes que abans i és una cosa que em sap molt de greu. Tot i això continuo comprant molt, amb la qual cosa quan pugui se m'haurà acumulat molta feina, Deixo molta literatura catalana, de sempre, segueixo molt el que, el que va passant aquí i deixo moltes coses de fora, però evidentment es publiquen moltes coses noves de seguida i alguna cosa t'has de centrar una mica, no? Però no sóc usuari de la biblioteca. Això canviarà aviat perquè ha tingut una nena, us informo, que es diu Júlia i que entrarà aviat a formar part del projecte Nascuts per i Jo li volia preguntar a en, en Sergi si tingués un, tota una tarda lliure i pogués dedicar-la a venir aquí a la biblioteca i estar tranquil. Eh, què li agradaria fer aquí a la biblioteca? Amb qui li agradaria trobar-se? Què li agradaria no trobar-se? Aquestes coses. Si tingués una tarda tranquil·la m'agradaria venir a la biblioteca a llegir sobretot, estar tranquil·la que el silenci que hi ha d'haver a les biblioteques i que, que no sempre tenim però a mi el que m'agradaria si tingués tardes senceres tot i que ara la biblioteca és un espai on es fan moltes més coses i s'hi fan moltíssimes activitats el que m'agradaria és disfrutar de veritat d'una tarda de lectura tranquil·a, triar, remenar, veure què, què tenim que no tenim i poder, i poder llegir ara, avui la biblioteca és un espai on s'hi fan moltíssimes més coses on probablement és on tenim més ben equipat amb noves tecnologies a tot el municipi, que potser no hauria de ser així però Pala Lafrugell sí que és el cas, la calma en reclama que hi hagi més pau i per això em fa la pregunta perquè tenim una biblioteca molt moguda. Jo que sabem torna tranquilla la biblioteca animació al final de la frase i hem de, de posar-hi solució i la Carme sap que tenim ganes de posar-hi solució i que potser una i que les mesures més dures que en ella tampoc li agraden a nosaltres tampoc ens estan costant d'aprendre no? i que mentre mentrestant hem anat buscant doncs bé, el que, el que procurem fer sempre, mesures més d'intermediació molt de diàleg i que això no ens està portant les solucions que volem per tenir la biblioteca amb la pau, tranquil·litat i espai de, de reflexió i de trobada que voldríem tenir, sinó que en alguns casos doncs, tenim uns problemes que hem de corregir, que hem d'evitar i que hem de solucionar definitivament per recuperar la pau i la tranquil·litat en aquest espai. Jo, jo sempre explico que la, la imatge que jo tenia de petit o el que era la referència a la biblioteca quan érem doncs, fa 20 anys eh, o fa 30 que eren aquells grans cartells que posava silenci i que, i que la gent realment eren, eren rates de biblioteca que es deia, això ja no existeix. I em sembla bé en part, vull dir que s'han convertit en centres doncs, multimèdia on efectivament hi ha moltes coses i ja no és allò de, que feia por entrar en una biblioteca perquè que, semblava... Això això que em, sembla, que, em sembla un avenç. És que tinc la sensació de que eren taules molt llargues amb un senyor en una punta que no sí. obria mai la boca. I la, i la no, tot, i coses potser perquè érem petits, eh, nosaltres, però fins i tot tinc la sensació que els llibres eren grans i que anaves allà a buscar no, no, informació, no, no podia parlar, informació que es que i obries la boca i hi havia una senyora allà, rossa, jo, que et molt i jo, molt en el cas de, de la Biblioteca de Palafrogell. Jo crec que és un avenç que que s'hagin obert mm. les biblioteques i que s'hagin doncs, airejat aquest nivell. Després, efectivament, eh, sí que és evident que si hi haguessin més espais o que si hi haguessin més... Eh, es pogués eh, compartir tot més, doncs eh, hi hauria una... seria més fàcil per qui vol estudiar o per qui vol fer altres coses. Estem totalment mm. d'acord. Però bueno, nosaltres ho seguirem apretant, eh... A... <laughs> En... Tornaré igualment, així si m'hi aneu a convidar encara que m'apreteu Tenim l'Ibrahim i en Mohamed també que està darrere que són que van venir fa poc i van fer un programa brillant sobre el hip hop i el breakdance i són els representants dels Juniors Criu eh, jo no sé si el Sergi els reconeix no, no els he vist en marxa però, però els conec. Eren, eren, uh, eren usuaris del, dels de l'espai joven, penso, i, i ara, com que ja són majors d'edat, doncs, estan creant la seva pròpia associació i són ells qui estan donant classes i estan doncs, agafant el relleu. Jo crec que és, és el model. És el model a seguir. A seguir, també, model a seguir sí, perquè sí. jo recordo més a més amb l'Ibrahim, doncs, que fa molts anys estàvem en el Garrines en Menda, que va ser el primer projecte que, que van fer d'introducció als espais de lleure i cultura del poble, i veure doncs, que ara estan creant la seva associació que la Carme els està en negociacions amb ells perquè vingui a fer una demostració de la biblioteca 13 de febrer no, eh, negociació tancada <laughs> bueno, són els Juniors Criu jo crec que són justament són el camí a, a, a, el camí per molta gent i, i, i jo no sé segur que tenen moltes preguntes sé que també costa perquè però que hi ha moltes coses que els agradaria dir a Ibrahim, almenys una Hola, bona nit Bueno, que nosaltres fa poc que començat encara no som conegut ni res però tenim un problema que no tenim un local on practicar el break Dance periòdicament que ho fem un dia, dos a la setmana a Can Genís però no tenim un local que tingui els accessoris necessaris per practicar el breakdance i, i poder... Jo Mira Jo puc intervenir? Sí, i tant uh, Vol dir que ha de ser l'Ajuntament qui ho ha de pagar tot? Jo no sóc a... No, però nosaltres fem amb exhibicions i tot, i hem els diners que, en, que ens paguen, pues, mirm fem. Produ... Potser no és la resposta que esperàveu, eh? però es produïa una situació fa uns anys, que encara ens té alguns espais hipotecats, que sorgia una nova idea, se li donava un espai i aquestes idees moltes vegades ja no existeixen, aquells espais continuen tinguent el mateix nom a la porta i l'associació no s'ha de isoltar del tot. Necessitem el que dèiem abans, espais on s'hi puguin fer moltes coses, on vosaltres no hi pugueu tenir un, una habitació que és vostra, i pugueu tenir un armari o hi tenir les vostres coses i en allà tenir-hi penjat un calendari i combinar combinar vos entre vosaltres. Ens hem falten eh, d'espais d'aquests, en tenim algun però ens en falten però el model hauria de ser aquest no, no un espai per vosaltres sinó tenir més espais a disposició dels joves que tu puguis Gratuïts, a més a més, no? cap problema amb un armari, si cal, i que tu puguis anar i posar, dir, mira, de 8 a 9 o 3 dies a la setmana, doncs, vindré jo, i tu combines amb dos dies que vindrà una altra associació, i si, i si us demanen a algú altre, ja dir, escolta, ma, tal dia el necessitem nosaltres, doncs, posar-vos d'acord i mirar autogestionar aquests espais. Ens han en falta eh, d'espais d'aquests, Ens som conscients, però el model aquest de dir, no, escolta, amb una nova associació que està molt bé, que fa coses molt interessants, li hem de buscar un espai, l'hem d'anar eliminant, perquè no és, és una mica el que creies tu, no, no ens són temes que t'hagi de resoldre l'Ajuntament i buscar-te un lloc teu que el canvis, amb, que el tanquis en pany i clau, sinó que hem de tenir llocs on vosaltres pugueu ballar amb tranquil·litat, entrenar, xerrar, decidir com fareu el proper, no sé gaire com va eh, això que feu, però el proper espectacle una mica, doncs que pugueu allà crear, que dèiem abans. No? Mm, ens en falta algun més, ho, ho tenim clar. Jo, jo el que volia dir, Brahim, eh, no quan referia que no havia de ser l'Ajuntament tot, és eh, que segurament hi ha maneres que vosaltres podeu trobar recursos, que hi ha maneres eh, de trobar segurament a nivell de material o del de, que són, jo no sé si són equips de música o aquestes coses, o de, que, que segurament hi ha maneres que empreses o de patrocinis que puguin... Eh, I efectivament l'Ajuntament també d'alguna manera... Mm. segurament vosaltres no teniu la capacitat per anar a una empresa, sobretot la que esteu començant perquè us patrocini, però sí d'arribar a trobar no sé com, canals de comunicació sí. entre els mediadors i, i, i elements del poble que facin que entre vosaltres entre l'Ajuntament, entre altra gent que us apoyi s'arribin a trobar aquestes coses Vull jo ho dèiem aquesta direcció eh? i em sembla molt bé, i Ibrahim que jo segueixo dient que, que reclameu, que reclameu, que reclameu i suposo que la feina d'aquí està en el càrrec doncs és també doncs, anar posant en a... ordre, donant amb... solucions prioritats. quan pots, marcant prioritats. Sí, t -t tens raó, eh? una mica amb aquest plantejament jo crec que també l'heu de fer i a joventut una mica us hi poden ajudar segur a dir, escolta'm, quines empreses podem anar a tocar a la porta o qui ens acompanya i nosaltres els explicarem el, el projecte perquè és més fàcil doncs, si vas amb algú més que, ja, que, que porti el segell aquí de, de vingar a l'Ajuntament per dir-los sí, doncs, a, a empreses locals de dir, jo no, si, si vostè hi pot posar 100 euros, doncs, eh, a mi em farà un favor perquè jo podré comprar tal o qual material i quan surti a fer qualsevol cosa hi posaré el seu nom o explicaré que els ha donat vostè. I això sí que, sí que és veritat, que cada vegada intentem més que participi a banda de l'Ajuntament qui participin les empreses en els projectes, que la gent, de, que, la gent que té negocis a Palafusell s’impliquin totes les coses que es van, que es van fent, per cert. No sabia que te... no sé si esteu molt a punt o teniu poc a punt, però si no alguna demostració a la pista de gel sí que l'hauríem d'haver preparat eh? que allà hi tenim un escenari fem espectacles cada dia eh? i seria un bon lloc ha molta estem, gent. estem a fer-ho estem, sí? a... estem preparant-ho -preparant amb, amb, amb, amb una dona amb una dona que jo no conec perquè la Vicky l'educadora d'Aquipa la Fugel sí. és, és l'encarregada de parlar amb, amb la amb la pista de gel doncs portes obertes perquè allà tenim un més sencer i tenim un escenari permanentment i tenim un equipet senzill de, de música i allà sí que a més tot el que fem té, té èxit i, i en podem fer publicitat vull dir que seria un bon lloc per, per veure-vos veure en marxa sí, gràcies <laughs> què més? Ah, posem música que és eh, de la que ha portat també en, en Sergi ...que es la tres Calamaro en aquel caso. Creo que todos buscamos lo mismo... ...no sabemos muy bien es y dónde está hoy vamos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar la conocen los que la perdieron los que la vieron de cerca irse muy lejos y los que la volvieron a encontrar la que conocen los presos, la libertad, algunos faloperos, algunos con problemas de dinero porque se despiertan soñándola, algunos que nacieron en el tiempo equivocado, la libertad. los marginales del fin del mundo esclavos de alguna necesidad los que sueñan despiertos los que no pueden morir la libertad De... que no saben dónde mirar tengo algunos hermanos y una hermana muy hermosa la libertad igual que no Norberto me pregunto muchas veces dónde está y no dejo de pensar Será solamente una palabra, la hermana hermosa, la libertad. Nadal, i en lloc de matar el gall, el que faré serà aprofitar els preus de Tèxtil Avellaneda per regalar i regalar-me coses d'utilitat. Escolti, escolti, funda nòrdica i farcit de ploma per llit de 90, des de 49 amb 75 euros. Estors ja confeccionats i a punt per penjar fins a un 20% de descompte. Cortines de travetes des de 9 amb 95 euros. Vingui a Tèxtil Avellaneda a Girona i Montràs, el regal d'utilitat al millor preu i... Molt bones festes! Imprenta Palafrugell els desitja bones festes. Imprenta Palafrugell que regla B35 de Palafrugell al seu servei. Magdaflors, liquidació total per reformes. Fins al 5 de gener, aprofiteu els diferents descomptes que ofereix del 20 al 50%. Feu les vostres compres de Nadal i Reis a Magdaflors, davant de la piscina municipal de Palafrugell. A Magdaflors obren cada dia fins al 5 de gener. Del 7 de gener al 9 de febrer, romandrà tancat per millorar les seves instal·lacions. Magdaflors us desitja bones festes visitar dins la vila per passejar al mercat per divertir-se la pista de gel de Palafrugell Vina i no et perdis la divertida pista de gel a la plaça de Can Màrio Compren els comerços de Palafrugell obtindràs tiquets amb un 50% de descompte Més informació al 972 300 228 Del 5 de desembre al 6 de gener Ho Organitza l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell Ràdio Palafrugell Estàs escoltant Vipsons, un programa fet per joves de 12 a 18 anys, dirigit per Civil Torres. Escolta Vipsons cada dijous de 6 a 7 de la tarda. Vipsons, un programa fet en tot el cor, en directe des de la Biblioteca de Palafrugell, cada dijous a la tarda. Seguim a Vipson, seguim viatjant a través dels llibres i seguim viatjant a través de la música i seguim doncs xerrant amb en Sergi, que és qui ens acompanya aquesta tarda. Mm. Ens queda un munt de preguntes, ens va doncs, escurçant el temps, al final al principi sempre em sembla que serà llarguíssim i al final, doncs, bueno, ens quedaran preguntes segur, a tot cas a la Gemma, al Joan, segur que li quedaran preguntes per fer, però en Josep tenia més preguntes també podríem començar per ell Sí des del meu punt de vista crec que dedicar-se a la vida política és un gran repte i podria preguntar-te si des de petit ja volies ser polític o tenies altres aspiracions jo volia ser jugador al Barça de fet si m'ho preguntes ara encara m'agradaria ser jugador al Barça viuen molt bé i m'agrada molt jugar a futbol les dues coses i quan vaig, i després volia estudiar història suposo que com vosaltres després vas fent gran i vas canviant d'idea. volia estudiar història després vaig decidir-me a estudiar ciències polítiques i de l'administració però m'agradava més la branca d'administració pública que la, de la política i vaig prenent decisions a la vida i va, i les coses t'hi van portant a mi m'ho dius fa... Do... No, no quan era petit m'ho preguntes fa dos anys i t'hagués dit que era una tonteria com una casa i que jo no ho faria mai i que m'agradava molt participar de tot i ser a moltes associacions i, i posar en marxa molts projectes però que a la política no m'hi posaria i arriba un moment en què ho veus clar dius vinga va fem-ho i, i ja hi ets i després continues t'assents una taula com aquesta i quan et presenten com a polític te continua sonant molt estrany però bueno també t'hi vas acostumant suposo Faisal et vull preguntar que una altra cosa l'espeu jove Allà necessitem calefacció perquè fa... no tenim allà i necessitem calefacció perquè fa una fred que pela. Fa una fred que pela, sí. ja ho sé. Sí, ara sí que ja necessito el boli per anar apuntant, anar fent la llista. Sí. Sí, potser fins i tot abans que la balla perquè la pilota no se'n vagi calve no... Sí que és veritat que els de fa molt de fred però. És un espai molt provisional els de i que tampoc està en les condicions que hauria d'estar, tot i que sí fa una feina boníssima i crec que us ho passeu bé a les tardes i que feu moltes sí. coses però no és la manera d'estar-se apelant de fred Jo ho sé, l'Olga, que també us ve veure de tant en tant, suposo Eh, també ho sap i està la llista de deures que tenim, que tenim per solucionar perquè si no al final ens sortiran més car cu cu curar les grips que agafareu allà dintre que no pas posar-hi calefacció vull dir que ja ho sabem jo, jo, volia, jo volia aprofitar i demanar a doncs, en Llucef, a en, en, en, en Faisal avui bueno, els que esteu aquí a eh doncs, entrevistant en en Sergi eh, què milloraríeu de Palafrugell ara que hi en Sergi no només de posar una valla o de posar una calefacció una cosa petita, sinó de, a nivell no, no, no, no. general què us agradaria o què milloraríeu de Palafrugell si fosiu alcaldes, per exemple mm. si fóssiu alcalde jo intentaria mm, unir al màxim totes les cultures que conviven a Palafrugell Co com ho faries? com ho faries? aquesta, aquesta I per parlar? muntant al màxim d'activitats possible, o sigui, que no donin preferència ni a uns ni als altres, sinó que, que siguin conjuntament. Jo crec que l'escola fa molta feina amb això, i que a vegades, quan vols unir totes les cultures, és més fàcil la feina que es fa des de baix a l'escola, on ja tots comenceu exactament igual i arribeu igual i neu avançant junts i sou amics i jugueu i tot plegat, que no pas des de dalt de la gent gran, que té moltes més tots, eh? Tant els que ja són d'aquí de tota la vida com els que venen de fora tothom té pors té idees preconcebudes eh, una una part cultural a la qual eh, està molt molt lligat i que costa molt més i en canvi quan comences des de baix pots tenir re religions diferents eh, maneres de viure diferents a dintre casa teva però al final eh, creixeu junts, fas, tens projectes junts i avança junts el que més de tot hem de cuidar és l'escola, i lo més important d'aquesta convivència i d'aquest conviure tots junts sou vosaltres. És la, és la vostra generació i una mica més gran, que, que, que ho visqueu amb total normalitat, que conviviu perfectament, perquè en, en, en l'espai més gran jo que estic d'acord amb tu i, i hem de continuar fent coses i tothom ha de tenir accés a tot i amb, amb igualtat de condicions però per mi la peça més important aquí és la, la vostra generació i tota la feina que es fa a l'escola i que es fa a l'Ajuntament la i amb la gent més jove com sí, ho veus? Sí, sí, sí, sí, perdó quan parlen se'ls acreu, eh? Sí. Josep, què milloraries de parafrugel? Eh? ai, Josep, perdó, Faisal jo, el mateix que el Nyussef. A convivència? Sí, sí. sí. I la Sara? Eh, jo també també m'agradaria, si fos alcalde, també donar oportunitats a part dels joves, també a les persones grans, fer activitats per les persones grans, però no gaire mogudes, així, activitats petites, però perquè la gent gran també hi participi, com eh, la gent de les residències per exemple ens, ens costa molt ens costa molt perquè t'has de, de quedar d'escoltar la resposta eh? no si val. Sí. <laughs> ens costa molt perquè perquè ho hem provat i projectes del tipus allò d'agafar la gent gran i, i, i utilitzar-la perquè saben moltes coses i tenen molts coneixements i n'hi ha molts que tenen moltes ganes de fer coses ens costa molt uh, que, que s'hi si apuntin quan, quan els poses en marxa i em sap molt de greu perquè és una de les coses que que n'havíem parlat molt abans d'arribar a l'Ajuntament i que ens feia multil·lusió i que l'havíem treballat molt a fons i quan hem intentat ens ha costat tot i que s'estan fent coses molt maques en alguna llar d'infants on, on la gent gran ve explicant als nens petits i ve ensenyant als nens petits la seva experiència i temes de cuina d'abans i, i, i, bueno, i això de conviure amb els nanos però després ens costa molt que la gent gran participi de les activitats gaire dirigides eh? la que és molt activa s'espavila sola i se'n va a ballar i s'apunta als casals de gent gran i la que no ho és tant no hi ha gaire manera d'estirar-la però no perdem l'esperança eh? ho continuarem intentant Gemma, què no, no. milloraries tu per al Frusell? que hi hagin més transports públics però dins del poble ah. ja el... perquè hi hagi menys cotxes zero ja autobusos és un dèficit molt important. Val molts de cèntims posar-ho en marxa i s'ha de fer perquè, perquè estem a la cua de tota. Som un poble dintre la comarca o dintre la, la província que anem molt per davant amb moltes coses i que, ha, que tenim equipaments molt potents i coses que funcionen molt bé i no tenim transport públic i és una vergonya per dir-ho. per dir-ho Clar, no pots anar lloc amb autobús. Quan es va aprovar fa uns anys no va funcionar i avui hi ha més possibilitats i més ajuts de fora que mai per poder-ho fer. Joan, què o què faries, uh, si jo, jo si fos alcalde uh, un, un espai per als joves que potser és, per exemple als cinemes si tens ganes de veure una pel·lícula sempre a Palamós sempre uh, l'estren més aviat o així en canvi si, si la vols mirar aquí el, la gent que no té cotxe per exemple uh, s'ha d'esperar o els ha de demanar als pares que els portin si tot va bé amb dos anys i mig hauríem de tenir vuit sales de cinema en marxa si tot va bé tot ara és una mica més complicat perquè això depèn d'una empresa que, que fa cinemes i que tenim signat un contracte i que s'han compromès a fer-ho però la crisi econòmica fa que tot vagi més lent i sigui una mica més complicat però, però a mi m'agradaria que això que amb dos anys i mig tinguéssim per fi cine una altra vegada perquè quan jo anava al cine en aquest poble era el Garbí i amb doble sessió i després hem tingut la sort sempre de que s'ha conservat en el teatre i que tenim l'Àlex aquí que avui no diu res perquè no li han posat el micro, el micro però el Cine Club que ha, fent, que ha anat fent la feina i que fa una tria excepcional de de pel·lícules, però que estem parlant d'una pel·lícula de la setmana, adaptant-se als forats que queden a un teatre que on afortunadament no, no, se'n fan moltes una, coses. Una feina admirable. Jo una feina admirable, una feina admirable i un luxe perquè te'n tenen les pel·lícules per tu. Eh? No, no. Tens garantit normalment la, la qualitat de la de la, pel·lí, la qualitat de la pel·lícula. Però dos anys i mig, jo em sembla que hauríem de, si tinguéssim vuit sales, compatibles amb el Cineclub. perquè no, no volem pas que vagin els braços quan tinguem les vuit sales uh, uh, tindríem aquest tema que fa anys i anys que volta solucionat seguim, uh, ens, que, ens queda poca estona anem ja cap al... jo volia també aprofitar doncs, que hi en Sergi i volia parlar de l'Arteca perquè hi ha una exposició que penso que està encara fins el, el 20 de desembre i que crec que és força interessant, que és del Tawal, que és un artista que ja porta 7 o 8 anys eh, per aquí, que ve de Mèxic i, i que ha fet una peça a mida, per la, un, un mural de fet enorme, no sé què deu fer, 5 x 2 metros o, o, o 6 x 2 igual o 2,5 o 3, no sé, una peça força gran que convido des d'aquí absolutament a tothom i a més d'unes instal·lacions es titula es titula l'exposició Empieza a entender que sienten los esclavos al nacer per tant eh, allò és, és eh, molt és contundent, contundent. No, no fa concessions de fet és l'exposició d'Arteca que més ha cridat l'atenció als joves Ahir, hi havien com dotzenes de joves fent-se fotografies aquí al, al costat del, del mural I és que això uh, demanar als nostres entrevistadors exacte. avui en Yusuf, en, en el en el Faisal, la Gemma i el Joan, els de més han hagut d'anar marxant perquè tenien treballs per demà i coses... Eh, han de... han de combinar la ràdio amb la, amb la vida real o amb els estudis, però què us sembla l'exposició que hi ha? Jo, que és el primer dia que he vist, perquè no he pogut venir els altres dies a la biblioteca i, i crec que és una gran exposició. És interessant, sí. és una cosa... jo trobo que a Palafle es facin exposicions així... Sí. Eh, no sé, el país del que et pensa, t'agrada o...? Una mica, sí, està bé. Una mica. Sí, està bé. I la Gemma i en Joan? Sí, és una mica exagerat, potser. Exagerat. Original, no. molt original, la veritat. L'Arteca sabeu què és? Sabeu en què consisteix o...? La veritat que no. Jo no sé si ho explicar la Carme ho explico Sí, no... que ho la Carme, que ho explica molt bé i que ha fet ella. Eh? No, no, és molt senzill. És un servei d'exposició i préstec d'obres d'art és a dir, igual que quan veniu a la biblioteca sabeu que us podeu emportar llibres pel·lis o música doncs ara hi sumem eh, obres d'art, hi sumem pin, eh, quadres Quatre, de pintura, ceràmiques que tenim en doncs, una pinacoteca i que us podeu emportar durant un mes a casa vostra per penjar-la a les vostres parets per disfrutar-la amb amics quan venen a sopar per compartir-la amb els fills si es tenen i per passar una bona estona i a més doncs això cada 15 dies renovem exposició jo he de, sí. de dir que el meu pare té un clau uh -huh. ha posat un clau ja i, i anirà doncs canviant d'obra regularment serà el clau de l'Arteca la meva mare també ah, pues, ah, uh -huh. per, ah, va bé tenir pares a vegades ah, en el Sergi també li volia demanar què li sembla tots doncs l'obra igual la idea de l'Arteca ah, no seràs capaç de dir que no t'agrada la idea de l'Arteca m'encanta la de l'Arteca igual que la meva mare més menys i de les exposicions que he vist és de llarg la més dura i la més impactant i contundent, no sé si és la millor per emportar-te a casa en aquest cas potser no, però si la biblioteca és un espai de reflexió per doncs aquesta exposició ho és també després efectivament crec que vol reflexar una mica sobretot l'exposició el quadre més gran la visió que té l'artista de la societat actual i és duríssima, és duríssima en Jussef teniu una altra pregunta i després passarem que la, a la Gemma i en Joan els hi queden encara, no sé si són 20 o 25 preguntes vull que solucionarem un moment No, Jussef, endavant Abans ens, ens has dit que que t'hagués agradat jugar al Barça i clar, aquest dissabte és el clàssic t'atreviries a dir un ah. resultat? amb el cap o amb el cor? És en directe, eh? Amb el, el cap, amb el cap 3, amb el cor 6 i ells cap, eh, això per descomptat Qui són ells? Eh? A, vale, vale. no, no, a Madrid No, no, que no ens confonguéssim No, no, no, que no ens confonem I de petit t'imaginaves que arribaries a l'alcalde? No No, bueno no, jo crec que cap alcalde s'imagina que arribarà a ser alcalde, eh? Supor oh, potser sí, eh? Potser sí, però... No, no, no me'ls segueix passant mai pel cap ser alcalde, que va. Que va, ja us ho dic sempre, eh? Fa, fa un any i mig o dos anys m'ho i tampoc m'ho imaginava de cap manera. Però bé, intentarem fer-ho bé. Ja m'ho direu quan torni, eh? però si ho estem fent bé o no. Quins consells donaries a les persones que volen seguir el teu exemple? O qui volgués participar del poble, o... Són difícils, eh, les preguntes, de veritat. <laughs> jo crec que... ho has de fer una mica amb el cor, diríem, aquestes coses. Has de, has de tenir ganes d'implicar-te, de, de, de millorar la societat a la que vius i fer-ho per sobre de tot amb aquesta, amb aquesta idea. Jo crec que... Jo penso que molta de la gent que acaba en política i acaba més per les circumstàncies, que no parts per una idea preconcebuda de, prèviament, de que siguin petits i diguin no, jo vull fer jo a la majoria, t'hi van portant una mica la, les circumstàncies i has d'intentar fer-ho fer bé per sobre de tot, fer-ho al servei de, de la gent del poble en aquest cas i és que és, és molt difícil aquesta pregunta ara me'n penso que tenia curiositat, Sergi, per saber eh, com t'informes els mitjans de comunicació que utilitzes eh, una mica què n'opines també de, de, del que hi ha, si utilitzes les noves tecnologies per informar-te, si tens blogs i si... quines pàgines web eh, visites habitualment una mica, tenir el Facebook teu aquí en dos minuts a veure, bàsicament m'informo a través de, dels diaris. La veritat és que el anar-me situant més cap a la política local he pensat de llegir avui perquè era una cosa una mica militant i tot i, i l'avantguàrdia i el periódico més, més quan em queien a les mans eh, llegir molt més el punt i el diari de Girona que és una informació diferent, parcial però una mica eh, quan, quan et dediques a això doncs al final vols veure què surt del teu poble, què expliquen eh, com allò que tu has fet com s'interpreta des de fora i per tant de bon dematí, bàsicament el, el punt i el diari de Girona i eh, procuro veure les notícies de TV3 del vespre perquè les del migdia no els, no els enganxo mai a través d'internet m'informo molt a través de VilaWeb perquè crec que històricament ha fet una feina molt bona però també crec que s'han de posar al dia que eren els primers i han format i s'estan quedant una mica enrere i que tenen, tenen feina per fer tot i que respecto sempre sempre a tota la feina que han fet i la, la capacitat de, de ser els primers i bé, de la gent que hi està al capdavant a més i comparteixo moltes coses i la visió que tenen una mica de tot plegat i noves tecnologies ara tinc un Facebook però fa molt poc i, i és un tema que m'hi acabo, acabo de posar ara bàsicament les eines són aquestes al final la, utilitzes el Google per moltes coses i la veritat és que reps cada vegada més informació Bé, el format d'ara d'internet que és una xarxa, la veritat és que reps molta informació de xar via correu electrònic via la xarxa, via Facebook o algú sap i t'envia i és totalment interactiu i la veritat és que és una informació diferent i que moltes vegades has de contrastar però hi ha moltes vegades que els primers impactes de moltes coses t'arriben per aquesta via sí, sí Sí, si no el, el, el suggeriment que m'agradaria fer-te, diguéssim, quan agafis l'alcaldia o si t'hi vols posar allà ara és eh, animar-te a crear un blog un blog on expliquessis una mica el teu dia a dia o el, els aspectes que, que més t'interessen perquè, bueno, jo segueixo blogs d'alguns polítics és que són amics o que també s'han enredat com tu, i penso que és una tasca admirable i que ens serveix per, per això que estem fent avui en aquest programa de ràdio, eh, per visualitzar una mica la vostra feina, que normalment els polítics se us critica bueno, sempre se us ha criticat i penso que si es tenen eh, doncs, una mica més elements més dades eh, eh, pots comentar la jugada directament sense tenir que demanar-vos hora doncs, penso que és un, un gran avenç Mira, el, el tinc començat però no, no trobo el moment i també penso que em constarà molt després escriure i poder-lo tenir més o menys al dia però la veritat és que el tinc més o menys ja allò mig dibuixat i mitja, mitja punt amb aquests gratuïts que es fan ara i que te'l fas tu mateix uh, el tinc començat, no m'acabo de decidir entre altres coses perquè penso que tot i que l'acabi em costarà actualitzar-lo i treballar-hi una mica cada dia o cada dos dies o cada setmana perquè bueno, vaig, de, vaig de bòlit com tots, ni més ni menys Uh, però en tinc ganes Clar. la veritat és que tinc ganes i m'encanta passar estones a això a passar estones a descobrint què és el Facebook descobrint tota la part d'aquestes noves tecnologies que crec que és superpotent i que n'hi hem de treure molt de partit i que ens ha de servir molt en els polítics per explicar moltes de les coses que fem i que a nivell local sobretot està absolutament a zero per començar sí, sí, aquests nois cada tarda es connecten a internet aquí a la biblioteca, seria una font teniu Facebook o no? Sí. jo, jo de, he de dir que que ja estem que ja estem, que se'ns ha marxat el temps eh, però que, que moltes gràcies jo us propongo una cosa de de totes maneres i és que en Sergi, jo no sé si que, jo convido en Sergi que vingui d'aquí un any quan ja, sigui, quan ja sigui alcalde també. i, tant, i, tant. i que aleshores doncs, puguem tornar a tenir aquesta xerrada doncs, coses de les que he dit, a veure quines s'han pogut fer quines no, perquè no es poden All fer bé. totes evidentment, que vosaltres també doncs, moltíssimes gràcies per tota la feina que heu fet de preparació d'aquestes preguntes, eh, espero que hagi sigut, ha sigut una estada una estona agradable per tothom, aquesta és la intenció, espero que d'aquí aquí tothom eh, doncs, surti amb una mica més eh, de coneixement dels altres i dir que no eh, que fins eh, com que seguim el calendari escolar, que fins després de Reis no tornarem que desitjar unes bones festes a tothom. Gràcies a tothom, gràcies Sergi, sabem que és gràcies, una, agenda a molt, una agenda molt complicada i sabem que que t'agraïm doncs, que hagis estat aquí. Gràcies a... Moltes gràcies, Iosef, gràcies, gràcies a Aissal, gràcies, a Isal, gràcies, Gemma, gràcies, Joan, gràcies, gràcies. A Sergi, gràcies. i gràcies a l'Alex i en Carlos, que ens han permès la part tècnica. Aquest programa, doncs, seguís endavant. Tornem després de festes. imagination the words I could put on of a postcard and the soul that I could sing I try for your heart and our dreams and they made out of real things like a shoebox of photographs will see its own love was the answer release for the questions of my heart like, why are we here and where we going not gonna so hard and it's not always easier sometimes life be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together mm, It's always better when we're together Yeah, we look at them styles and we're together Oh, it's always better when we're together Yeah, it's always better when we're together Just might find a way into my dreams tonight But another know gone When the morning heart sings And brings new things For tomorrow night you see That they'll be gone to Too many things I have to do But if all of these dreams Might find a way into my day-to-day -day scene I'd be under the impression I was somewhere in between more all to Just me and you Not so the things we got to do We got to be, we'll sit beneath a man, we're dreamin' Yeah, it's better when we're together mm, we're somewhere in together Well, it's always better when we're together Yeah, it's better when we're together We're better together